Як заплягатися у тачку удвох, то вже краще самій. Чим же краще? А тим, що хоч сама хазяйка і сама собі суддя. Робиш, що хочеш. Крім того, що ж ще? Є дехто на приміті. От побачиш. Їй-єй підчитив якогось артиста? Я вже підчитив артистку. Бо ти дурний, а я розумна. Ого, а тож Твоя артистка ще сама шукає, а я підхоплю такого, що вже своє відшукав. Ехи житиму. В її словах бриніла стільки щирої віри, що Андрій замовк. Коли б навіть кохав її безтямно, коли б жити без неї не міг, не сказав би більше ні слова, щоб не віднімати в неї її сподівань. Мати вже стояла біля плити на своїй незмінній трудовій вахті. Нічного волоцюгу зустріла косим поглядом. Щось довго ти дихав повітрям сину. Прогулявся трохи. А в прохідні чекав на нього цілий допит. Наталка, пригортаючи до рожевої щічки гумового песика, що дзвякав, наче живий, вперто доскіпувалась. «Де ти був? Ходив гуляти. Куди? На вулицю. На яку?» На нашу. А чого? Кажу ж на прогулянку. На яку прогулянку? На звичайну. А чого на звичайну? Щоб припинити дискусію, підхопив з ліжка тепле, лагідне тільце, підкинув гору. Хотів пригорнути маля до грудей, поцілувати рожеві щічки, але стримався. Згадалися женені обійми запаморочлива отрута, дарованого на одну ніч кохання. Обережно посадив дитину в м'яку піну зібганого простирадла і притьмом подався до своєї кімнати. От і відбулася нарешті вистраждана, стримтінням і острахом очікувана прем'єра. Стримане розважливе горківське слово з далекого берега вічності, через кипучі хвилі бурхливих десятиріч, долинуло до нащадків боревісника, жителів Нової Москви. Перед очима то байдужих, то вижидаючи насторожених, а згодом схвильованих і захоплених глядачів, відкрився шматок невідомого і незрозумілого життя з його ледачою тугою, гнітючою атмосферою духовного занепаду, жилюгідним борсенням у пошуках чистої течії серед гнилого болота. Це складне похмуре, сповнене болісних суперечностей та конвульсивних спалахів існування. Цей дивний побут і ущерблений психіку зайвих в епоху революційного передгроззя людських уламків нелегко було збагнути і усвідомити самим акторам. Донести ж їхню сутність, їхнє єство до свідомості сучасного глядача, розворушити його уяву, викликати симпатії та антипатії, заполонити увагу перепитіями повільного, схильного до філософських роздумів сюжету, це завдання виявилося рівнозначним мистецькому подвигу. Здається, був успіх, оплески, квіти, взаємні поздоровлення, сльози на очах Ніни та її партнера Арзамасцева, вдячні слова постановника спектаклю Македонова. Здається, все це було. А може і не було нічого? Ні вистави, ні тригодинної мученицької голгофи, а лише уява, марення, сон, від яких це душевне піднесення і ця фізична втома. Але радість перемагала в тому, і Ніна бадьоро прямувала по вечірній задихаючій вулиці Горького. Ніна вбачала знамення долі в тому, що прямо з Горьківського, такого вже далекого і патріархального світу, вона вступила в цей ультрасучасний вечір Неонових райдух на вулиці, названій Ім'ям улюбленого письменника. Пишучи своїх чудаків, Максим Горький і не думав, що колись, після його смерті, житиме на світі синьока дівчина, який він готує успіх, визнання, славу. Шкода, що серед глядачів прем'єри не було високої вусатої постаті, з ціпком. Вічного мандрівника в руках Вона б поклонилася йому низько До самої землі Минаючи площу Московської ради Ніна мимохід жартома поклонилася Поважній і незугарній фігурі Юрія Долгорукого що був на стопудовому чавунному коні Це був щасливий уклін переможниці Яка сьогодні завоювала велетенське місто засноване зухвалим нащадком знекровлених межусобицями київських князів. Ні на неї йшла, а пливла над землею, ніби спираючись на невидимі повітряні подушки, на яких, як читала в газетах, незабаром шугатимуть швидкісні автомашини. Вона ж не шугала, а пливла. А якщо й шугала, то хіба в думках та мріях? Забігала так далеко, що уявляла себе Заньковецькою, Єрмоловою, Сарою Бернар, Ба навіть видатнішою за них.